Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbjaahum bi ihsan ila jomiddin. Shikuës në nëruar, Allahune falenderojme, dhe vetëm për ti në dimë dhe fali kërkojmë. Levdata dhe bekime të Allahue qofë shemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që jenë di e kinë këtë rrugë deri në ditë në fundë të kësaj bota. Me lejani që në fillem të këti, Takimin sonte ju përshëndes me përshëndetën e qroh dhe e bukur islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi duke trajtuar çështjen që ka të bëjë me botën tjetër. Çka thot te feja islame për botën tjetër. Ne kemi bër disa tema që shërben si hyrje për botën tjetër. Duke filluar nga vdekja, jeta në varr,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 për besimin në botën tjetër. Bi qëfar regula, feja ndërëtën këtë besim. E para që duhet të dimë është se dita e gjukimit dhëtë vje papik më dyqe. Nuk gudzojmë absolutisht asë të kemi më dyqen më dvogër për këtë ditë. Gjithës si të ndodë. Gjithës të si. Nga se laugja lewarë të thëtë, inë nësë ata, a tjetun, laraj i befiha dita e gjukimit dhëtë vija nuk ka pik më dyshën të. Andaj, nuk e pas parasysh se dita besimin e dit në gjukimit është piesë përbërse e besimit të në Allahun, dhëtët nuk qëndran besimi. Besimi i një musliman nuk qëndran në qoftë se nuk besohet në dit në gjukimit. Dhe nuk qëndran besimi në dit në gjukimit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 Të të, në krasim me qëka është ofër. Në krasim me jetën që ka kalu në tokë, ajo është ofër. Të thotë, Allah u Gjallewala thotë, i këtërë bëti saa, vë në shëkërë këmërë. është afru dita e gjukimit dhe është nda hëna. Qëka në në këptën është nda hëna? Në kone për i gamberit, sallallahu alesallam,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 thë Allahu gjellë u alë, i amunësej pejgamberit sëllë Allahu sëllëm, që me kërkesi të njëtë të ndatë hana. Dhe kështë argumenti qartë, së Allahu e ka tërguar, kush ka mundësi të aqanë hanën për gjysmë, pasë Allahu të azo gjellë, kriu si hanës, aje qau për gjysmë. Dhe kërështë e me kështë kërë panë qartë në hanës, thënë, në ke magje pësër, në ke bërë se hira, magji, nuk është n Mirë po, ke është dhe në shpifje t'yre, nga sa ta e dini se nuk bëhet fjot për magji, por bëhet fjot për një mrekuli që dëshmante, për një mugjize që dëshmante drejt për drejt, sa këtësin e asaj që thëristen të Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Nga sa edhe fisët tjera arabe që ishin largë mejkës, madje karavane që ishin në uthim në shketin, e këshin pa të njëjtë në gjë, e si arriti pe i gamberi sa zëmë e latati Si arrit të ata të futë nën magjinë e tij, po është e mundshme. Andaj Allahu tha, çarrja e hanës, asaj së ky dërguar është nga Allahu xhale wala. Dhe ardha e pejgamberit s.a.s.h.n. afrimin e ditës së gjykimit. Andaj është ofër. Ai duruk ofruar, çdo ditë do të ofruar më tepër më tepër. Por rregulli i arshëm, rregulli i tretë i besimit tonë në ditë në gjukimit, që ka thëtë? Thëtë se nuk e din asë kush, kohën, kur dëndohë ditë e gjukimit, posë Allah o të asë gjëllë. Allah o gjëllë e wala, wa thëtë në Koran, jesë alunë ke anës sa'ah, e janë mursa'ah, kul innëma ilmuha inda Rabbi, la ju gjëllëiha li waktiha illahu. Nësurë el-Araf, në jetë një qënë e të të shtotë,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 Ti dush me dit që ka përgjigja. Nuk ka mund si asë kush me dit kur është dit e gjukimet. Po sa lauta s'o gjelë. Përëndaj, le të shpallën me djetër e data. Kate kanë. Nuk nëndodhë kur kur njerëzit tonë. Gëse nuk e dinë. Nuk mund t'ja qëlloj njerëzit kur dit e zë gjukimet. Andaj në qofë se ne kemi besimin e qartë dhe të sigur në dit e gjukimet, këto parashikime nuk në bëjmë për shtypje. Absolutisht.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 Nëse ndodh pa po u po përgatitur, pa u pënduarni. Çfarë thimë Allahu dhe Llora? Këna se soneve. Ngase erdhi njëri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai tha: O dërguar i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit? Kur do të ndodhë? Ti po na flet shumë për kët, për atë që do të ndodhë dita e gjykimit, e kur është kjo? Çfarë tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha: Ma za'adta laha. Çfarë ke përgatitur për këtë ditë? Po çfarë të ndërzon ti për datën? Ë ndurt Allahut është. Ti çfarë ke përgatitur para ditë? Po të ndodhe nesër. Ai një gjendje të dalësh para Allahut, të japësh llogari. Kjo është secimi jon, kjo rregja jon. Do të në nuk asnjë herë. Asnjë herë nuk mund ta di se kur është dita e gjykimit. Kjo është pjesë e besimit tonë. Ne kushtojmë besim ditës gjykimit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 biten dërtuat besimin din gjykimit është se ditë e gjykimit ka shenje të saj. Ka dëso shenje, ka dëso nëgjarje ndodhi që ndodhin para ditës gjykimit dhe që parelemrojnë ardhin e saj. Këto shenje janë të vogla, e që janë të shumëta, dhe janë të mëdha që janë të numruara gane djetarve. E për të selështë klasim në shala në takimit e ërshme. Sot fat ke cirë bëjnë shumë abuzime, bëhen shumë edhe manipulime dhe spekulime në lidhe me shenjat e ditës gjykimit. Kjo ndodhi që ndullë tu, kjo është e kja mëtët, kjo këtu, kjo është e që ka thonë pe nga mërësën për këtë. Bëhen shumë spekime të pa qëndrushme, fatke të seshtë, në lidhe me atë që ka të bëj me shenjat e ditës gjykimit. Por, që duhet të qëndrimi i besimtarë dhe besimtarës? Përbal, besimit në shenjat e ditës e gjykimit, dhe si duhet ti kuptojmë një këto shanje, dhe si duhet ti ledzojmë një këto shanje, kjo duhet ti jetë një temë e veçant që shpesoj të trajtojmë me lene la të manuar në takimin e ardhshëm. Ndërsa, këto 5 pika patë të dëshikë që sonte të jenë ato që unë i prezonoj para jushë, si baza dhe regula ambicet ndërtohet besimi ditë në gjykimit. Epse ka shumë të tjera, por që mund të rendite nën k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 thëtë, po silem vrasht me të familjës, po bojmë shumë nervoz, fëmivë bërtas, uh, i bërtasë shumë si të arruaj gjekë fëtofës cikë në pëtën. Filimi, rëtë duhet të dimë se pse në uh, për shambullë silemi vrasht? A e ke pyjtë vetën të në pse? Për shambullë do me bo një zidë, do me binë diko me bin bo diqka, po nuk shonke me vrashtësi. Andë gjdojgje që dojnë me bo me vrashtësi, me bucëi bëhet edhe ma mirë dhe ma bukur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 Ti vërros një me salat ose qëtojnë ana me... Me vërros të vdekur me sandek apo? To, me sandek. Po, e qartë. Sej, për këtë shkurtimit në namazit kër njerë ju është në udhëthim, kjo është një lehtësim fetar. E se Allah Gjellewala thot, lejse alejkum gjunahun, në takë suru më në salati... Nuk, lejse alejkum gjunahun i dhadarab të fil ardhje në takë suru më në salati. O khiftum an yaftina kum uladinak kafaru nukost mekat per juve qe kurin ne othem te shkurto namaz apo kurin ne luft kur keni frik nga armiku dhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë mirat radjalahu taala anhu sadaqaton tasaddaqallahu bi alaykum faqbalu sadaqatah kjo esh nje mirsi nje dhurat nga zoti xhala wala andaj pranojeni dhuratën e zotit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 Ota të jam vërosë me qëfinet e tëjune, në varat e tëjune. Por pas andëk, e së andëk ku është tradit e huaja, nuk është e jona. Andaj nuk është e liuar që njën këtë mënyrë, ti vërosim të vdikur i tanë Allah dhe masmirë. Kimi telefonat e inkuadrojmë. Fële om alekim. Aleikumussalam. Arsullam. Ndëjk ta me bu një pyrrje. Komni ba. shumë njësë suin, dikush kur nëmë, ose kur kur di shka përlidje isha Allah e afor zhutit për budalë. Do me thonjë në ekspojnë qështë se ka mund qitë, edhe Allah i është për blitë, të nga të mështë me bërë. Amin, edhe. Se selam, aleikum. Aleikum, selam, arët, ma. Po, nështë, të këne, përha, për lëllë e fjallë, po, kër dikur fol keq, ose fol gjuna, pse, thë njerët, isha Allah zoti, jalogaritë, si me konë i qmenda për po budalë, pse? Përshka, kësa, ti Në liçmëndur flet çka do koft. Allah nuk jamë për gjuna çka flet ai. Sa sa është liçmëndur. Andaj edhe një herë që ti thoin se ky kabojuna, kabo shkeli, ka fol kjaç. Por inshallah Allah nuk e regjistron si të keqë, do të e trajtoj si një liçmëndur. Kjo njerëz thonë për njerë thunë, gjuna, shkeli, Por, Allah kush nuk e ka do von? Si jo, njerëzi që ka mend, nuk është liçmëndur njëri që është i logjikshëm, njëri që nuk uh, ka urtis mund mentale, nuk është, është budall. Apo ato që ka flet del nga goja ti, ato regjistruon dhe për këtë jep logarit e ka lau Gjallaj Gjallahu. Për këtë afsion njerës të e që Allah më së përja marë për gjuna, por njerës bëdjoha të e kështu. Nëse kjo nuk e liran njeri jun nga përgjistria e fjallës e ti. Aj do tjep logarit për fjallë që i ka, i ka thënë. Kemi telefonat e inkuadrujmë. Salam aletum, aletum, salam aletum, Përtaj Prytje Prytje Prytje E... Mënë e unë në Kusër, kam zyterë, më këtunë Kosovës Gjallin e kom Zvitër e më përtaj pojë më shterë E prytje e më ashtu A pojë me këtë Më, më gjithësa e kërë një qikë Mënër përja e nuk e këtët dërështetën dë Përja përka shkinë Përja të e, kërë, kërë, kërë, shkin. në rave në halë Qënë e po përsta të me tradika tonë Asë nuk tira së kështjo A të me vagën e motërës të bënë e dhe, asha në mija për të gjatës është që të nga vagën, për më nështë me rësë është e hinë zvitët të zvitët po e panjone në rështë i motërës Gjali, të më të ngruje, e më të gjithë të në zvitët Gjali është putar Gjomënia e gjëqysh me të të në fungjë për gjo bashkënjë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 por s'o kam unë si më mor ose këtë më bëu, kjo nëse promisëλαν psejo kështu më mirë, po jo më dhun, jo më imponim, me dëshirë. Dhe ju veti kë thon kët, të sikin dorë m'ati për djalin, të tash ajo rrit, ajo është i pjekur. Ai tashmë është në gjendje të marrë vendime për veten e tij. A joti është me këshilluar, me mësu. Në çosat ndëgjon rregull, që nuk ndëgjon, është përgjiedja e tij dhe përsia e tij.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 Që uh, të telefon të në këtërujmë? Kallë, sëllam alejkum. Alejkum, sëllam. Në falë, kam në përkëje. Por, no? Uh, Vërën, ka fillon në falë qëtaq është fillet sërë. Por? Eze, uh, sëtë uh, u vënu për i të ndje. Ka me ndu që e mundët në falë i të ndje në komple. E ka falë së si netin e të uh, ndje. Edhe ka fol 3 fars tikindis. Kurr kurr kurr ka kryer 3 intens, reka tikindis, ka servojap foraksion, edhe e ka dhënë se lëm 3 tin reka fars tikindis, edhe ja ka nisë forsa kshonit. Po, po e kuptom, e kuptom qartë. Selam. Selam. ë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 Do të na pritë rat në seri xhonë, edhe bes. A ka ndonjë rrezik ti tjerë, një si normal në vet? Edhe duket të ta. Jeshë xhonë apo? Allë bes. Po, po e çartë, e çartë. Po. Ti e di ta nëse e bën i gabim, tendohësh, atë vetë e bën, atë vetë më duhet, nuk të bëj më shumë seni. Sonovëra kanë dëngë se nuk do të shom lot të jetë. Po e çartë. E çartë shumë. E çartë shumë, e çartë. Uh, njëriu, kur është gjënob, duhet të shpejton të lahët, nga se me larnët ti janë të ndëllilo shumë gjera. Namazi, nëzimi i Koranit, gjendja ti e pasërt, para lahë o gjela gjera e kështë të mëradhë. A në qëse njëriu, parë suje e vonën lërjen, dhe vdëzën këtë gjendja, ka ndikim kjo. Ka ndikim kjo. Nga se natë gjendje ka vdëj, në kështë një gjendje pasërt, Nuk po them se s'kan gjë anë, nuk di, nuk ka argument për këtë, nuk po them kështu. Por a është më mirë sikisht më vdek i pastërt i lëm, patyshëm se po? Do të thotë që ka një shkollë pak më olt se sa më qeni pastërt. Thash nëse ka vonu pas uyë. Po, pra nuk ka pas uyë. Ose ka qenë urtë ftohtë ka prit më ulahu, mundzi uyë dhe në këtë kohë duke duke prit për rrethona më të favorshme dhe më të volishme për më ulahu. Ka ndodhe më vdek kallona rut, atëherë patyshëm se ky ska përzi për lot rëzi për, për, për, për këtë çështje apo? Për për të shumë se njerë jove që gjunëpë, po dhe ku nuk ko gjunëpë, ma mire me që me kun më abdes, kur të desë se pa abdes, për shumë. Nëse soma i pasër ti, soma i, so so i pregaditër që i për vdekin, aqë më vdekje mirë është të jamë. Por qëvë se vdekjë pa abdes, të më thonë se ke bo gjunale, alë ka sajë. Por për të më thonë që, le qëvë që se ma mire me dikë më abdes, se pa abdes,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 do më thon uji ka probleme absyt caktuara kështu më rad, atë spakulet më raddes. Spakulet më raddes që të flan, spaku me një gjendje të zbutur të gjendloblokut. Ju vësh ashtu më gjalit. S'u ka mirë njëri me flet në atë gjendje, nuk është e preferuar me flet në atë gjendje. E lëre më me vdek nat në atë gjendje. Tah nëse ka mundsi, po jo nuk ka mundsi atë kjo është ke diçka tjetër. Soi përkat gabimet bën të pendosh sa art gaboj shpendohu. Mirë, po mos rrin këty më. Nëse ndoshta gaban një herë pendosh, gaban pendosh, gaban, gazetuesi thosh, "A të pakt pendona, ku mund të zëllo të ta mshilë deri në pendimin?" Nuk ta mund mu pëndu. të më pendu. Habit me në gjykatë ata, t'largon diku tjetër. Dhe vdesni në gjyne Allahu na ruti ata. Andar besimtari kur pëndu, të penduohet tek Allahu, ku është i pendimit ashtu që të, të vendos sinqerisht nuk e bën më atë gjinën. Sinqerisht. Nëse nëse ndodh përsëri mund gjinë të rrethë caktuar dhe gaban rëshat përsëri, pa planifikim, pa dashje për bien gjyna, atë pakt pendon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 Pra pëndohë, mos le shëjtani me të bëve zvizim e tonë që te përshet që së pëmuj në më në lërgu. Qa përbohë shë pëndohë e bëgjunea pëndohë? Bëgjunea së asatë mështë njerë tani të një pëndohë shë dikur ma uonë. Jo, mos Pendohu, e le shëjtani me të më ashtu kështu për për pëndohë, së arë të bësh më katë, shpesojmë që Allah që e leo të falë. Ja, inkuadrojmë të telefonatë në radhës. Selamu al Uh, në amë tali familje së ton, ka rëllë të në të në të në shplek nga si rrët. Po. Edhe, para një avë, ne këmi jetë i oh, shëtë të plene. Edhe, të nga jo t'ik, a uh, tali familje së ton, të atë të rrënë me fërë. Një po jo me e ndjë me vetë, me në një amë të jetë. Po. Edhe, mundohet meve me në augustu në rrët drejtë qaj që nuk ka ashtë për saqash, i ertirin me fëmë të çiqje. Kur i thënë se lavale këto nuk janë në diskutat një mëën. Po po çka pasoj? Cila është pyetja juaj, çka po ju intereson pikëson? Jo, le të thjeshim, nuk nuk është çka çhat dietën, po ne donkë të jetë ashan i malë. Ma të filloj me çhat dietën, si sot le të thjeshtumë, po aq të thjesht që i kemë Jo, në një herë jo, jo t'jë herë. A këni qëtë një hushë me borëkje? A i ka kënu dikosh? I këni pasën shumë vendetë të ndryshme. Ota është nuk planar me qëtë i kamë të kënë. Në qështë se na bajnë duçfa që nuk dërë. Që i vanë dhe i gotet veçëm. Që përërë që të nuk e jetë nuk nuk në gëllë i të ujshë. Që në qërëtë. Po e qërëtë, qërëtë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 kam frikë se kështu ka ndodhë, shpeso që mështë ke ndodhë. Andaj, me e qunë të hoxalartë, që janë hoxalar, me dëvërtet e shkolluar, të së dhe me dëvërtet, kanë një huri për këtë punë dhe endërtojnë lezimin e Kur'anit mbi mënyrën që si e ka përdor pejgamberi së rësëllëm dhe djetarë tonë të famshëm, beso që me lejnë allatë më nëmë shëruat. Aja që ka ajë thëtë, mëse qani, mëse ban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 Më ndëllim. Po, e ku është problemi? Më familian. Po, qëka po, po të e familja? Më për më bëndë që në të më bëllim, o së qe i përshpitë. Po, po, të të tërë? Një ko që i kërë të në të më bëllim, o po. tashë në një që më bëllim. Më në në më bëndë të më bëllim, o të më bëllim, o të më bëllim. Në që i përshpitë, o të më bëllim. O tashë t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 Monda po të shojmë sot vjetin, rreku. Unë se u priżej, por kjo Sofia ka qetut. A asmë pëlqen ty na mu fal apo? Jo asmë pëlqen më fal. Ë mirë, kur të pëlqen timu fal, pëlqen më fal mua për shembull, veç natë mos më të punë, ditë më sofal. Veç natë do që më fal. Po s'ka fikë shto më çaf të njerëzve. Allah e ka obliguar më fal sa ban drekën i kindiën, a kam naci. Si, e pëlqeu diku se pëlqen jugë natë të më fal. Të më fal. Edhe shëramia, i përqehu, si përqehu, përlemi tyra është, nga duhet më mbulu, vajzë ato nga duhet më mbulu, nga që është obligim fetar, Allahu Gjellevara i ka obliguar me ta. Dhe mëndën që mund më të ndëhuar, ki frikë Allah nësot ke mundësi. Mundahu, bishë të do me ta, shikëja gjendjen, nuk e di. Allahu Gjellevara të ndihmoftë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Aleikum salaam wa rahmatullah. Po urna po ndëgjojm. Jam çiftatë gjithë martë në punësi dhmot golat social transformero. Edhe sikur sikur shoqëjohet një atë të komblerë, të zolluar me frië, çiftoja për turshë sallat. A dhe shumarakt boa, a dhe? Po. Ne shpiti çfarë merku? E qartë, e qartë, inshallah. ë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 faltoren si ai që përmenden të tjerët. Nga sa ta nuk të bojnë zidhje, ata nuk bojnë zgjidhje, ata ta shtruajnë telashën e polemës më tepër. Po në qofse, ji i prekur nga këto probleme, po them në qofse. Ata me lejen e Allahut më nduam zgjidhën e kitë xhoxllor që bën rrokje. Të xhoxllor që knoijn Kur'an. Sikurse xhoxha që ka qenë debat me magjistrin e faltorën e xhoxllor të tjerë të mirë që knoijn me Kur'an dhe me punë mira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 Më falë, nuk jam duke ju kuptu fare përshka këse ka shkëputja të më dha në telefonatë. A, jesë ja. pa të ndimë, nuk kumë me shkuë? Nuk jam duke kuptu, sa kuptuaj pëndimë ku me shkuë dhe qëka, nëse ka të bëjmë të njëtë atë problemet të sihrit e kështë më radhë, thash për sëri, telefonatë në regjinë pas emisionit dhe meri numërë në gjellarve,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 A ka të bëjë në namazin e arti? Po. Në forum islamik kam lexuar se thala e namazit të arti, më e preturuar është thala deri në tetekun e natës. Domthon kjo vlen më shumë për zhinim sendrorë, që, kohen, që nga e cila vlerësohet të kërkohet nga çdo mënyrë kohë se namazi i arti, dhe në tetekun e natës vlerësohet më çdo kohën kimi të ndarë nga banë. Për shkak të doja edhe një komentim për këtë çënim sa i vërtetosh ky a deshë në namaz?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 pastruhet përshamë dhe pas gjysë më senatës, ajo falet deri sa do të tjepët mundësia më falë para namazë së bëhot. Par përflasë për gjendje normale, të zakonëshme, nuk eshtu i namazën për tej gjysë më senatës. Kemi telefonatë e inkuadrojnë. Urna. Se demoni. Aleikumussalamur t'ullah. Do, do, ta me boli që i tje? Po. A, është një të azerojnë minatën e regajitit.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 atër mund të bimë në nërrisit të ndaluara që pegamberi sër lëllasëm i ka, ka ndaluar. Inkuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonët e. Urna. – Mënë Rama. – Mënë Rama. – Selam aleykumar. – Aleykum, selam aleykumar. – Mënë janë një bërë të rëgësi bërë. – Po. – Mënë të përgjë e përgjë përgjëtje. – Po. – Në nëse njëse më të punantë,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 E burit qka, nga qka... Dhe në që e gruaja ponat, dhe burit nuk ponat, të jam në që uhova po, gruas. Jam merë padrështirë në saja, po? Padrështirë në saj, dhe gruaja nuk, po të dëshirat të gjejt të dal, të shkajtona e dhe djejt, të gjejt i qka, të dalën, anë gjëna i o përgurin. Po, po, e qartë, e qartë, po uh, e qartë, e qartë. Islamija kanë ngarëtuar gruas të gjithët të drejtë e saj.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 dhe nuk i të konë burit të saj që t'ja merë me dhunë. Nuk i të konë burit të saj që t'ja merë me dhunë. Andaj, në qofë se gruaja donë me blit diçka për vetë në soj, nuk guzën burit me ndalu. Por në qofë se ka të bëj me diç që i të konë shtëpis ku atën të përbashkët, apo i të konë diçka vi që burit vetët për te, atë nuk është mirë gruja që me e te i kalu për esin e burit në këtë rast. Apo? Do dhëtë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 E kanë gjetur për punë, po për punë tjetër, tash dëson të, të punsohet dikon, shkojnë 2 muaj ditë, 4 muaj ditë. Kur ja nuk duhet më qenë në atë mënyrë që, do të thon, gjojku duhet të porte mësuesë do një, të, të bashkëpunu. Do desot të thonë që drejt sod ti punson dikon, rroga jamësh në shërbim të shtëpisë. A ndahet duhet që burri dhe gruaja bashkëresh të udhëheqin anijen e familjes, bashkëresh të llojin shtëpinë. Por pse nuk në kupton asesi që burrit i bën padërgji gruaja atij?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 për të cindë tjepë logari për Allah të manuar dhe këtë razë bon, këtë razë bon gjuna për dëshim. Allah në u zotë në rrungë në drejtë dhe Allah bëvë që e, në familit të në të zbetë rahmeti i zotit, lëmturia, dashuria dhe përkraja ndërsat. Allah në ruajt neve dhe familit të në nga gjda keqëbërës dhe ziliqarë dhe mashtruas. Allah gjallë u ala në mundsof që të jetojmë ashtu si kur ashtë ajknachur dhe të v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 आ आ आ